Бой <speaking> мого <in Spanish> <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> ći Boga za sve čuše i videće kao što i mi kažemo. I kada se navrši 8 dana da obrežu dijete, nadinu mu ime Isus, da to anđela preno što on bi začet tu utrobi. A dijete raste i jačaše se duhom puneći se premudrosti i blagodat Božija beše na njemu. I roditelji njegovi iđahu svake godine u Jerusalim prazniku pasje. I kad mu bi dvanaest godina, uz oni u Jerusalim po običaju praznika. I kada provedoše dane i vraćahu se, osta dete Isus u Jerusalimu. I ne zna i mati imati njegova, nego pomislivši da je s društvom odidoše dan hoda, I traža po ga među srodnicima i poznanicima i ne našaavši ga vvratiše se u Jerusalim, da ga traže. I posle tri dana nađušego urammu, kde sedi među u учiteljima ni slušaih ipita i sluša ih i, i svi koji ga slušaku divlja usegaoma njegovoj razboritosti i odgovorima. I videvši ga, zaprepastiše se i mati njegova, reče mu, Čedo, što nam tako učini? Evo otac tvoj i ja traži smo te s I reče im, zašto ste me tražili? Zar niste znali da meni valja biti u onome što je oca mojega? I oni ne razumeše reč koju im reče. I siđe s njima i dođe u nazaret i beše im poslušan. I mati njegova čuvaše sve reči ove u srcu svojemu. I Isus napredovaše u premudrosti i rastuju i u milosti kod Boga i kod ljudi. U vreme ono. Stade Isus na mestu ravnom I mnogo učenika njegovi I mnoštvo naroda I sve judeje Jerusalima I s primorja Tirskog i Sidonskog Koji dođuše da ga slušaju I da se isceljuju od svojih bolesti I koje su mučili nečisti duhovi I isceljivaku se I sam narod Stražaše da ga se dotakne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 osam dana od rođenja i majci ili kako ga u stihirama nazva smo, mu kao osmodnevnom po majci, a bespočetnom po ocu. evo praćavi sestre Danas na kapi нове godine crkva brižna наша majka odmah pristupa nudeći nam ne vrijeme i samo vrijeme koje je odvojeno od vječnosti predstavlja Onoga koji nas pičuje kazaljkama neumoljivim, kazaljkama časovnika, pa nas šiba i onima koji mjere stotinke, svaka stotinka trza komade duše i djelo. Pa onda se kudača šibanos i po povećima i po razumu i po volji i po srcu. Pa onda manje one kazaljke koja sater otkiđa drobina nadu i ruši sva naše očekivanja i naša plana. A onda, kad prođe čitala jedna godina, ne mjesec, ne dan, u kom ima 24 sata, u kojem dobijemo mnoštvo udaraca, mnoštvo šibanja, jer, kako kaže Sv. Vladika Nikolaj, djecu ovoga svijeta vrijeme šiba kao robove neumonjivu. I se i krvare pod udarcima to strašno tiranje. A godine kad provaze, one čovjeka sve više savijaju, savijaju, dok ga potpuno ne slop i učine bezvoljnim, bezživotnim, dajući mu neku besmislenu utjehu, uvaljući mu paklo cigareta usta, više ne ni da puši, nego da grize zajedno sa celofanom, jedući cigaret. dajući mu špric heroinskom utjehom, sa demonskom blagodaćom, dajući razvrat, dajući mu mogućnost da se ubije. To su, braći i sve, sve, sve posvjedice življenja u vremenu koje je odvojeno od vječnosti, odnosno od vječnoga Boga. Zato naša sveta crkva, zato naš dobri otac i sinj, Njegov a, naš Gospod Isus Hristos, gospod i Spasitelj, Duhom Svetim odmor na kapi nove godine skreću nam pažnju na ono što je najvažnije u svakom trenutku vremena. U svakom trenutku vremena najvažnija je braće i sestre večna večnost Bogo čovjeka Išće Hrista. I evo nam ga daje, nudi, evo ga on sam osmodnevan po majci, dakle, prisutan u vremenu, ponavljamo, osmodnevan, osmi dan po rođenju, ali u tom danu, osmom danu, braće i sestre, Prisutna je vječnost, prisutan je i onaj osmi dan, odnosno vječni dan, vječnost obećana i njime ponuđena, i njime i kroz njega prisutna. Zato i počinjemo novu godinu na ovakav način, vrlo mudro, vrlo uzvišeno, božanski promišljeno. Zato treba obratiti pažnju, brati i sest, jer mnogi ne obrate pažnju. Nova godina pa nova godina. Čekaj, povako, šta ćemo mi sa tom novom godinom, kućemo dalje? Da ne bude novo udaranje starim malim, po glavi. Nego da vidimo Koji je tu raspored čemu treba pažnju prvo posretiti? A imamo čemu? Imamo, braće i sestre, jer slavimo obrezanje gospoda našeg Isuse Hriste, Sina Božije, koje nam daje, braće i sestre, smjer, koje nam daje novu mogućnost. I tu mogućnost Mi smo iskoristili time što smo i sami obrezani u svetoj tajni krštenju. To je, braći i sestre, naše obrezanje. I od tog trenutka našeg obrezanja sjetimo ga se danas svi. Kad god da smo kršteni, sjetimo ga se danas Je u tom trenutku vrijeme se dodirnulo, braće i sestre, i bilo je prožeto vječnošću. Obrezani smo u ime Božje i obučeni u Boga. Ušli smo, braće i sestre, u novi vid postojanja, u novi način življenja. Življenja u vreme date nam je mogućnost da vrijeme na jedan potpuno drugačiji način i registrujemo i koristimo i doživljavamo. A evo danas gospod kao da hoće da nas podsjeti na naše sveto krštenje podsjećajući nas isto vrijeme I na njegovu poslušnost, zakonu koji je sam dao i odredio. I došavši da nas podigne iz mrtvih i sam ga je ispoštovao. I sam, braći i sese, primio obrezanje, iako ono apsolutno nije bilo potrebno, ali radi našeg spasenja njemu ništa nije teško. Nije teško da postane čovjek, braće i sestre. To je velika tajna i zaista treba tražiti pomoć Duha Svetoga da nam pomogne da doživimo tu čudesnu tajnu voploćenja Božije I ne samo voploćenje, što je i po sebi veliko čudo i veliki izraz ljubavi i brige, nego i poslušnost zakona. Evo divili smo se sa crkvenim pjesnicima, njegovom poslušanju, Bogu ide se popisuje, bilići poslušan odredbama i odlukama zemaljskih careva. Odmah je dao Česarevu Česarevo, ali došao je, braćo i sestre, da traži Božije za Boga. Evo ga... Poslušan zakonu i biva obrezan. To obrezanje, braći i sestri gospodini, mnogo je važno iz tog razloga što nam na još jedan način, vrlo jak način, govori da je Bog zaista postao čovjek. I da je kao takav mogao biti i obrezan. A to je mnogo važno zato što su se kroz vrijeme javljala razna učenja braća i sestre, kada su govorila da Bog nije postao čovjek, da je to samo prividno, da je to neko dejstvo Božije sile koje se projavio kroz neko priviđenje, a ne pravo, istinsko povaploćenje. Zato ova krv koja je potekla iz oprezanog tijela gospodnjeg, braćo i sestre, privlači nam pažnju i prikucava um. I saginje ga i navodi na poslušnost da se gospodu Isusu Hristu, zaista poklanjamo i da ga poštojemo kao Bogo čovjeka, kao Boga u tijelu, kao ovoploćenog Boga. I On, osmodnevan, majci bez oca na zemlji, donio nam i braće i sestre, blagodat Božju, donio nam je vječnost. I zato ulazeći na kapiju nove godine, treba odmah, braći i sestre, da se povežemo, ako smo već povezani, da tu vezu produbljujemo, da kroz njega doživljavamo novi dan, osmi dan, i da se novoj godini radujemo kao novoj mogućnosti za dublje doživljavanje vječnog života. а taj doživljaj i blagodarnost na tome mi gospodu prinosimo kroz svetu liturgiju, kroz molitvu, u atmosferi pokajanja i blagodarenja i slavoslovlja. A pokajanje, braće i sestre, je Pagodarenje i slavoslovlje imaju za temelj poslušnost volji Božiju. Mi koji smo kršteni, koji smo prezani u crpi svetoj pravoslavnoj, mi smo se svetim krštenjem obavezali da ćemo živjeti novim životom, da smo umrli grijehu, ili kako kaže sveti apostol Pavol do te mjere odvojeni od grijeha da smo mrtvi grijehu a živi Bogu u Hristu Isusu gospodu našem ovaj koji se obrazuje danas braće i sestre koji će sutra porasti evo ču smo imati 12 godina pa posle još više do 30. godine kad će početi i da propovijedač uđo otvori besvjedi i da privodi kraju domostroj našega spasenja on broče i sestre on je naša glava on je naš život on je naš spasitelj kako mu i ime danas na Pobrezavši ga i nadjenuvši mu ime Isus, što znači spasite. I divno je neko od svetih otaca primijetio baš na današnji dan, sozrcaojići tajnu pobrezanja, kako se u tom trenutku Bog na jedan poseban način otkrio ljudskom rodu kroz to sveto, i uzvišeno ime. Kroz ime Isus, braćo i sestre, gospod nam se otkrio na jedan dublji način. I do tada smo ga nazivali i otkrivalo se u raznim projavama. Ali ime Isus je ime koje će ostati zapamćeno i koje će vječno prenositi silu blagodati Božije i ljubavi, i milosti i čovekoljublja Božije. Jer Gospod, braći i sestri, došao je da spase čovjeka duboko palo i ogrezlo u razne grijeke i stras. Palo i propalo. I nas je, i sestre, koji danas živimo, došao da spasava И зато църпа православно и постой братя и сест. А постной само из детного разлога. Не за то да би Бог сводружите имал дет никовец на земя. А като постно досадно до шето и обиважи просторе во вселење и великого универзума как му angelska pjesma i angelsko slavoslovlje koje mu angeli neprestano prinose kad mu sveta ta nebesa postanu nezanimljiva eto da ima i na planeti zemlji hram, crpu, manastir svoje imanje pa da šeta njome da se utješi. Sa ljudima bolesnim Da se druži, sa njima da priča, njima da besedi, da ih ubjeđuje i priziva. Ne, braći se, gospod je osnovao, zato je i čovjek postao, zato je i obrezan bio, zato ispunio sve odrebe zakona, jer nije došo da ga ukine, nego da ga ispunio i da da novi zakon, da na ostvari novi zavjet sa čovjekom, u krvi njegovoj, došao braće i sestre da bi nas spasao. Da bi nas spasao na taj način što će nas sjediniti sa sobom. Jer nema spasenja, braće i sestre, bez zajednice se spasite. Nema života izvan njega. Nema života od posmatranja, braća i sestra. Život je u zajednici, život je u pričešćivanju života, u primanju života i u ostajanju u njemu. Da naš život bude život u Hristu Isusu, Gospodu naša, to je jedini istiniti život. A evo, Gospod danas počinje, braće i sestre, da nam obezbjeđuje uslove da zaista živi budemo, da ne živimo u sjeni i u tami smrti. Došao je kao čovjek da bi nam otvorio, braće i sestre, velike božanske riznice da imamo život da imamo u Ali treba znati i to, braći i sestre, da je u te riznice moguće ući i iz njih zahvatati samo pod jednim uslovom, da se bude u dijelu Hristovom, da se uđe i ostane u crkvi Božijoj, u crkvi Apostolskoj, crkvi svete pravoslavne. Zato pored obrezanja crkva Božija danas privodi i svetog i velikog učitelja Vasilija Velikog koji i svojim primjerom svojim iskustvom i svojom osvećenom ličnošću na jedan Grandiozan način, jak način, jasan način, nedvosmislen i silan način, svjedoči da je zaista tako, da je sve ono što je gospod rekao istina, da je sve ono što su apostoli propovijedali istina, da je sve ono čemu nas uči istina. I to je posvjedočio i svojim životom, i svojim propovjedima, svojim učenjem, svojim besedama, svojim čudesima. I to nam, braćo i sestre, on nudi kroz svoju svetu liturgiju koju danas služimo. Liturgija svetoga Vasilija Veliku, kroz koju nam otvara nebeska vrata, I poziva nas da na njih uđemo, ali i traži od nas da gospode ispovjedamo onako kako se on otkrio, kako apostoli uče, kako crkva božja, crkva pravosvalna, propovijeda. Jer na ta vrata, braće i sestre, ne može da uđe niko ko ne ispovijeda Boga na apostolski način. Na ta vrata ne može da uđe niko ko nema oglozinku ispravnu i tačnu. Bogom danu i otkriveno. Oglozinku Svete Crkve. A ta oglozinka je sveti simbol vjera. Oglozinka braća i sestre koja nas povezuje To je ono što je važno da nam bude zajedničko. U nekim stvarima se možemo razlikovati. Neko može više da voli žuto, neko plavo. Neko više slatko, a neko slano. Ali ta lozinka mora biti zajednička, mora biti ista, braći i sestre, za našu zajednicu i za sve one koji hoće da naslijede život vječni i da uđu u carstvo nebesko. Zato mi u svetoj liturgiji svetog Vasilije Velikog i svetog Jovana Zlatuzog i uopšte u našoj crkvi tražimo, kaže, da ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovjedali. I onda... Nastavljamo oca i Sina i Svetoga Duha, trojicu jednosušno i nerazdjeljivu. Sveti Vasil je veliki kao i drugi otci naše crkve. Snažno se, braćo, se se borio da se ta islina očuva, da se ta vjera drži netaknutom i čistom, jer je znao Da se sa osmodnevnim po majci, a bezpočetnim po ocu može sjediniti samo onaj koji ga ispovjeda kao Sina Božijeg jednosušnog ocu. Kao onoga kroz koga je sve postavno. I sve drugo što je vezano za njegovu ličnost, i uopšte se ono što je vezano za pravilno i precizno ispovjedanje trojičnog Boga. Trojipostasnog Boga, koji jednu suštinu ima. I na taj način, braće i sestre, sila Božja, blagodat Božja ulazi u čovjeka i otvara mu srce i ukazujemo na velika prostranstva koja čovjek u sebi ima i nosi. Zato su sveti oci, veliki molitvenici, neprestano izgovarali kratku molitvu, kratku, ali moćnu i premoćnu i vrlo istinitu molitvu. Isuse ovu molitvu. Gospode Isuse Hriste Hriste Sine Boži, pomiluj me grešak. I kroz nju, brace i sestre, izgovarali sve što treba izgovoriti. Zaista sve. Sve je u njoj, kako kažu, skraćeno jevanđelj. Ispovjedamo Sina Božeg kao gospoda, kao vladiku, kao Boga, kao svedržiteja kao Boga nad Bogovima i cara nad carima i gospodara nad gospodarima, pa nazivamo imenom koje smo mu danas nadjenuli i čuli. Isus, spasitelj i Hristos pomazani i ga kao Sina Božije. I time, braćo i sestre, prizvali i Duha Svetoga ili Potvrdili i njegovo prisustvo u nam. A imamo ga od svete tajne miropomazanje. I dukom sveti i Boga, Gospoda Isusa Hrista, i Bogom nazivamo, jer bez njega ne možemo ga nazvati ni prepoznati kao Boga. Još manje poštovati, još manje mu poslušni biti. I onda dodajemo ono vrlo važno, pomiluj me i pomiluj nas, pomiluj nas, ...kojim ispovjedamo našu bolest, našu grehovnost, našu vjenost, nemar, svijest da ga malo poštujemo i da malo ili nimalo živimo po njegovoj svetoj božanskoj volji, ali ne gubimo nadu... Nego ga ispovijedamo, znamo kome da vapimo, znamo kome smo se griješili, znamo ko nas pomilovati može. A pomilovati, braće i sestre, šta to znači pomilujme? Kako to treba da izgleda, šta to treba da se desi kad nam crpe stalno napominje da tražimo milost? Kroz pomilujme, pomilujme, pomilujme četrdeset puta. Pomiluj me sto puta, pomiluj me tri stotine puta, pomiluj me grešnog nekoliko, hiljada puta na dan. Šta to treba se desiti? I ko to treba da pomiluje? Treba da pomiluje, braće i sestre, Bog. Bogo čovjek, izlivši blagodat na naše srce. Izlivši milost, jer blagodat je i milost, i ljubav, i sila i svetlost i život sve su to, braćo i sestre projeve blagodatnog dejstva blagodatnog izolivanja tako da mi u crkvi Božive ne tražimo od gospoda ništa drugo nego da nas pomilujem zato je svo molita tako važna jer u njoj se ništa ne traži drugo sveti oci su kroz nju sve sticali, braćo i sestre su pitali starca Jefrema Katunakisto, jednog svetogorce koji nije imao neko akademsko obrazovanje, a bogoslovstvovao kao orao neboparni, pa ga pitaju, otkud kaže tebi to starča, otkud tebi ta znanje, A on, pokazavši na svoju brojanicu, reče, ovo me sve Tako i mi, braći i sestre. Proz Isusovu molitvu ne tražimo ništa drugo do milost, odnosno blagodat Božiju, a u blagodati je braća i sestre sve. U imenu Božije je punoća braća i sestre božanstva, u sinu Božije, Bogo čovjeku, Bogo mladencu, Isusu Hristo je punoća božanstva, tijelesno, kako nas uči sv. Aposto Da ne tražimo nigdje drugo mudrost, gdje god nema ime Božijeg, braće i sestva, gdje god se sve ta trojica ne poštuje, na pravoslavni način, tu nemamo ništa da tražimo, braće i sestva, vjerujte. Tu nema ništa da tražimo, tu samo možemo da se zarazimo, da se razbolimo i možda brzo... I da umrem zavisi od koncentracije otrova i laži onoga što primamo što u usvajam. Zato treba biti vrlo oprezan i ovu novu godinu započeti, braći i sestre, sa imenom Bože, započeti i živjeti sa Isusovom molitvom koja traži i ambijent istine, istiniti temelj, čvrst temelj, a to je naša sveta pravoslavna vjera. Jer baviti se Isusovom molitvom nemoguće je izvan crkve, sem ako čovjek neće uprzano do da pogodi i naglo sa uma da siđe. Jer ime istini tog Boga izgovaramo u tvrđavi istine, u stupu istine ognjenom blagodatnom stupu koji je crkva pravoslav zato iz pomoć naših svetih učitelja naših svetih prosvetitelja među njima veliko vasilija i svih drugih učitelja naše crkve nemojmo da dozvolimo braće i sese da nemamo učitelj moramo da, da ih se sjećamo moramo da ih slušamo moramo od njih da učimo te onom čovjeku koji ih zaboravi koji prezre njihovo učenje izgubite se mrak će ga pojesti i vukovi braće i sestre rastrgnuti lažni učitelj zato uz pomoć svetih otaca da i boga braće i sestre poštujemo na pravi način Hvanjajući mu se kao o proćenom Bogu, osmodnevnom po majci, a bespočetnom po Oču, danas na danu brezanja, i zovući ga kroz sveto ime od angela, otkriveno, a Otcem nebeskim potvrđeno, da ga slavimo i da mu se hvanjamo i da ga prizivamo kroz isovu molitvu i izvš miivost odnosno bragu da odnosno brag da duha svetoga da i oca brače i sstre prepoznamo oca njegovog kao oca našeh. jer gdje je bragu da duha svetoga tu je i dožljaj sinoovstva odnosno osjećaj da pripadmo Bogu kao djece.loz sina njegovog jedinrotu. jer ni jedan sin Božvi braćoj i sstre. Sin po blagodati ne može, a da ne poštuje onoga kroz koga je u sinovnje. I da ga ispovijeda kao istinitog bogo čovjeka. I ne može, a da ga duhom svetim često ne priziva, da je Bože i neprestano ima u umu, na usnama i u srcu. Pa kao što su sveti oci, U znakvodovavšu molitvi imali samo jednu riječ na usnama, braću i sest. Samo jednu. Čak ne ni čitavu Isusovu molitvu, nego im je ostalo samo ono ime koje je danas bi nadjenuto posmodernom mladencu. Postada samo Isus na usnama, pa su samo to izgovarali Isuse, Isuse, Isuse. Samo to ime koje odjekivalo u njihovom srcu, braćo i sest. I zaista to je i najbolji vid molitve, kad je svedemo samo na izgovaranje imena Isus, Spasitelj. A kroz njega imamo, braćo i sest, i zajednično sa Otcem i Duhom Svetim. Neka bi dao Gospod da i mi naučeni crkvom, naučeni učiteljima crkve poštujemo Boga onako kako su ga i sveci poštovali kako su ga i apostoli propovijedali te da i mi uđemo braći se sese iz ove godine iz ovog dana u onaj osmi dan i da blagodatnim vezama povezani sa njim i dane ovoga života, ne kidajući našu vezu sa osnim, odnosno vječnim danom i da svo vrijeme ovoga života na taj način u miru i pokajanju provedemo, došavši i do strašnog dana ispitivanja i na njemu dobar odgovor da damo dobru vjeru da ispovidimo ne samo u nego i dijelima i umom i srcem ide da kao istinska djeca Božija uđemo u carstvo Božje, u carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin Boži.